під будь-яким приводом. Заходило сонце, багрове світло лялося через вікно, освітлюючи речі, розкидані на столі. Я сидів на покоті, замислено підпершися рукою. Чутно було, як хором кричать жаби в берегах. Провулком протарахтіла підвода. Потім у хаті знову запало понури, в'язке безгаміння, котре порушував тільки цокіт старого настільного дзигаря. За річкою глухо загула цукроварня. Була сьома година ранку, і біля мурованих східців кав'ярні з'юрмився люд. Очевидь, уранішня торгівля допіру розпочалася. Я поминув те юрмицько, обігнув млин і обережно зазирнув у двір, мощений грубим, вичовганим каменем. Люди добрі, моя оперативна машина була вже там. Мало того... Толу неї діловито вешталося якесь хвацьке дівча у немисленому імпортному комбінезоні з усякими барвистими емблемами, написами і численними бляхами. «Здрастуйте, ласкава м -м -м, панна лагідною, заразом трохи насмішковато, – сказав я, спиняючись у неї за плечима. Дівчина й трохи не збентежилася. «Вітаємо, – сказала вона, закриваючи капот моєї шістки». «Вітання першому детективові Тартара! Тоді глянула на мене своїми великими голубими очима. Ви що?» Під автом щось радісно завищала. Ще мить і звідти, захоплено гаркаючи і повискуючи, вилетів здоровезний чорний клубок. Люди добрі, я й забув, що доручив захопити своєму стажерові ще й цю невгамовну звірюку, яка вартувала мій дім у передмісті». Більбанський часу не гаяв. Зрадівши від появи хазяїна, він плегав на задніх лапах і своїм звичаєм цілився гризнути за передпліччя, там де шкіра ніжніша і можна так добре відтягнути її іклами. «Дивовижно», – сказав я, відбиваючись від нього. «Ну, очам своїм не вірю. Ви справилися з цією машиною? З цим двигуном? Ну, знаєте, недоцінив я вас, кохана м -м, панянка». «Я брала участь в авторалі», – відрізала вона. «Цей мотор мені знайомий. Циліндри самі розточували». Я кивнув. «Воно й видно. Робота далеко не перший клас. До речі, двигун треба вже міняти». Вона знову глянула на мене своїми очистками. «На цю модель радила б поставити двигун від Феррарі. За параметрами цілком підходящий, та й з циліндрами не буде мороки». «Ну, гаразд, гаразд», – примірливо сказав я. «Лекції тут мені читатимеш. І треба ж нарватися на таку <гум> спеціалістку. Ця дівча, як видно, тямить в автомобілях далеко більше за мене. Доповідайте обстановку». Вона знизала плечима. «А, даруйте, що доповідати?» Дівчина знов подивилася на мене. Погляд у неї був такий, що мені зробилось якось незатишно. Вночі ексцесів не спостерігалося – а другий надранком греблю перетнула група е осіб у нетверезому стані. Горлали пісню, об'єкта не чіпали. І язичок у тебе ж, знічено подумав я, дивлячись у бік. Люди добрі, жінка в нашій роботі – це справжнісіньке лихо. А ще як не доведи, господи, молодша за тебе, та ще на десять років. Це панна Льоля, поважно сказав Мурат, підводячись на зустріч. Я подумав, і наохоче підвівся теж. «Панно Льолю, це Оскар, один з найкращих детективів Тартара. Стажування проходитимете в нього. Без змін», – підсумував я. «Що ж, кепська, люба панянка, це звичайнісіньке побутове хуліганство. І, і, певно ж, зачіпок ніякісіньких, спокійно докинула вона». Я стину плечима. «Доведеться продовжити спостереження». Між іншим, ви розмовляли з клієнтом щодо можливих підозр якихось зловмисників і взагалі щодо ситуації довкола цього закладу? Безрезультатно, жодних слідів, принаймні таких, що вказали б на когось конкретно. Вона відкинула злоба пасма волосся. На ну, що ж до ситуації? Знаєте, в цім селищі вона до того наелектризована, що такими акціями міг би займатися кожен хто ненавидить, ну, все, що виходить за рамки. Я замислено кивнув. Цей висновок спав на думку і мені. Загалом я глянув на неї в один момент охоплюючи поглядом і гінку постать, і багатство рельєфних форм, і буйні русяві коси, скромно зібрані в такого собі